Espainiar gobernabernaren jarrera da arazoa pausatzen duena. Eregatik da asmendu hortan Katalunia gaur egun, uste dut zaile izanen dela baina aldi berean Espainak bere azken karta jokatzen du. Ezpadu si... jarrera zaldatzen eta ez da bai da honartzen, gauzak gaizki joan endira, bai katalanentzat baita ere espainarrentzat. Denen onerako da negoziazioa irekitzea, uste dut katalanak pres direla. Et je crois que le gouvernement euh, catalan y est prêt ouvre des negozia Dena daggokiek krisi ondatik gainetik ateratzea, Katlanentzat ondorio pizuak ditu Europar mailan, ekonomia mailan eta horregatik pentsatzen dut gauzak segurtasun handiagoarekin eta demokratikoago egin behar direla. Et par conséquent, je pense qu'il faut que les choses se passent de manière beaucoup plus sécurisée, beaucoup plus juridique et beaucoup plus démocratique.